Таксист висадив мене за квартал від будинку Моніки Селс у передмісті Чикаго. У мене закінчувався час і кредит терпіння Мерфі, тож я, негаючи часу, пішов вулицею до будинку. Милий будиночок, двоповерховий, з парою молодих дерев на подвір'ї, які тільки-но починали змагатися з будинком у висоті. На під'їзній доріжці мінівен і баскетбольні кільці, які часто використовувались. Газон підріз, бо нещодавні дощі залишили для цього гарний привід. Вулиця тиха, і мені знадобилася мить, щоб зрозуміти, що більшість будинків на ній не були заселені. На багатьох дворах стояли таблички «Продається». Порожні, зяючі вікна завішані рідкими фіранками, наче павутинням. Як для вулиці з такою великою кількістю дерев, на ній було небагато пташиного співу. І не чулось гавкоту собак, коли я йшов тротуаром. Над головою згущувалися хмари, готуючись до чергової грози. Усе це разом створювало відчуття занепалого місця, де влаштував свою майстерню чорний мах. Я пройшов по подвір'ю селзів і підійшов до вхідних дверей, подзвонив у дзвінок і став чекати. Відповіді не було. Я постукав, сперся пальцем на дзвінок і ніякого ефекту. Я стиснув щелепу і озирнувся. Нікого не побачив поруч, тому повернувся до дверей, готуючись використати заклинання, щоб відчинити їх. Натомість двері відчинилися, може, дюймів на шість. Моніка Селс стояла всередині, дивлячись на мене своїми зеленими очима. Одягнена в джинси, просту фланелеву сорочку з закатаними рукавами, а волосся прикрите банданою. Вона не була нафарбована, тому й виглядала і старшою, і привабливішою. Можливо, тому що для неї це був більш природний вигляд, ближчий до тієї людини, якою вона була насправді, ніж той гарний одяг і прикраси, які вона натягнула, коли приходила до мене в офіс. Її обличчя побліднішало, з губ відхлинула кров. «Мені нічого вам сказати, пане Дрезден. Ідіть геть!» – сказала вона. «А от цього я зробити не можу!» Вона почала зачиняти двері, але я запхнув кінець посоху в дверний отвір, не даючи їм зачинитися. «Я викличу поліцію!» – сказала вона напруженим голосом і притулилася до дверей, намагаючись утримати мене від входу. «Зробите це!» Прохарчав я, а потім зіграв на здогадці. І я розповім їм про вас і вашого чоловіка. Я буркнув це навмання, але яку хобіса. Вона не знала, що я не знаю, що бляха тут відбувається. І інстинкти не підвели. Я почув, як вона вдихнула, і відчув, як її опір на дверях трохи ослаб. Потім притулився плечем до дверей, сильно нахилився, і вона здивована відступила від мене. Не думаю, що вона очікувала, що я фізично увірвуся в її будинок. Чорт, забирай, я сам не очікував, що зроблю це, та не усвідомлював, наскільки був розлючений, поки не побачив вираз паніки на її обличчі, коли вона підняла на мене очі. Не знаю, як я виглядав, але точно недоброзичливо. Я зупинився, заплющив очі, Глибоко вдихнув і спробував впоратися зі своїм гнівом. Втрата контролю не принесе мені жодної користі. А Моніка вирішила використати ефект несподіванки. Я почув її рух і розплющив очі вчасно, щоб побачити, як вона вихопила з піаніно чорний пластиковий футляр розміром з мобільний телефон і кинулася до мене. Її обличчя бліде, перелякане. Блакитна блискавка затанцювала між двома зубцями електрошокера, коли вона штрикнула його мені в живіт. Я махнув посохом справа наліво, і дзишчащий пристрій разом з господаркою дому пролетіли повз мене, вдарившись об дверну раму позаду. Я прослизнув до вітальні, повернувся до Моніки обличчям, а вона оговталася та обернулася. — Я не дозволю вам заподіяти їм шкоду, — сказала вона. Ні вам. Ні будь-кому іншому. Я вб'ю вас, перш ніж дозволю до них доторкнутися. А потім знову сунулася на мене. Людь замінила жах в її очах. Така похмура рішучість досягти успіху, яка змусила мене на секунду подумати про Мерфі. Вперше вона дивилась мені в обличчя. Вперше вона забула відвести погляд від моїх очей. І в ту секунду я побачив, що відбувається всередині неї. Здавалося, все на мить сповільнилося. Я встиг розгледіти колір її очей, структуру обличчя, усвідомити, де я їх бачив раніше, чому вона виглядала мені знайомо. У мене був час побачити за її очима страх і любов, які мотивували кожен її рух, кожен крок. Я бачив, що спонукало її прийти до мене, чому вона боялася. Я бачив її гори, я бачив її біль, і все стало на свої місця. Знаючи емоції, які керували нею, жахливу любов, яку вона демонструвала навіть зараз, все це здавалося абсолютно логічним, і я відчував себе дурним, що не зрозумів цього кілька днів тому. «Стоп!» – сказав я, чи спробував сказати, перш ніж вона спрямувала електрошокер мені в груди. Я впустив посок з шезлом і з гуркотом падаючи деревини позаду схопив її зап'ястя обома руками. Вона пхнула зброю мені в обличчя, і я дозволив їй це зробити. Він опинився на відстані близько трьох дюймів від мене, світло сліпило в очі. Тоді я вдихнув повітря і з зусиллям волі видихнув його на електрошокер. З'явилася іскра, невеличкий клубок диму. А потім той заглох у її руках, як і всі інші електронні штучки, які, здавалося, робили це щоразу, коли я з'являвся поруч. Чорт забирай, я навіть здивувався, що він так довго пропрацював. Хоча, якщо було б навпаки, для мене не становило жодних труднощів зачаклувати цю зброю. Я продовжував тримати її зап'ястя, але рушійна сила її руки зійшла на нівець. Моніка втупилася в моє обличчя, очі широко розплющені від шоку зустрічі наших поглядів. Вона почала тремтіти і випустила непотрібний електрошокер із затерплих пальців. Той з дзень котом упав на підлогу. Я відпустив її, а вона просто дивилася на мене. Я теж тремтів. Погляд у вічі ніколи не був чимось приємним чи простим. Боже! Іноді я ненавидів те, що можу з цим жити, бо не хотів знати, що вона зазнала насильства в дитинстві, що вона вийшла заміж за чоловіка, який вже у дорослому віці знущався з неї ще більше, що єдиною надією чи світлом, яке вона бачила у своєму житті, були двоє дітей. У мене не було часу побачити всі її причини жити, всю її логіку. Я все ще не знав, чому Моніка втягнула мене в цю справу, але точно був упевнений, що це зрештою тому, що вона любила своїх двох дітей. І це все, що мені було потрібно. Це іще один зв'язок, настирлива схожість з кимось, кого я помітив у ній при зустрічі в моєму офісі. Все стало на свої місця. Моніці Селс знадобилася мить, щоб прийти до тями. Вона зробила це з дивовижною швидкістю, наче жінка, яка звикла надягати маску після того, як ту зірвали. Мені... мені шкода, містер Адрезден. Вона підняла підборіддя і подивилась на мене з крихкою, пораненою гордістю. — Що вам потрібно? — Пара речей, — сказав я і нахилився, щоб підняти посох і жезл. — Я хочу повернути пасмо свого волосся. З'ясувати, чому ви прийшли до мене минулого четверга, чому втягнули мене в цей безлад, і хочу знати, хто вбив Томі Тома, Дженніфер Стентон і Лінду Рендал. Очі Моніки ще більше потмініли, а обличчя зблідло. Лінда померла? Минулої ночі. І хтось планує прибрати мене так само, при першій же нагоді. Зовні, вдалині, прогуркотів грім. Насувалася нова буря, повільно набираючи могутності. Коли вона докотиться до міста, я вже здохну. Ось так просто. Я озирнувся на Моніку Селс, і на її обличчі було написано. Вона знала про шторм так само добре, як і я. Саме тому в її очах було щось на кшталт сумного і втомленого розчарування. «Ви повинні піти, містер Адрезден. Ви не можете бути тут, коли...» — Ви повинні йти, поки не пізно. Я зробив крок до неї. — Ви мій єдиний шанс, Моніко. Я вже просив одного разу довіритися мені. Вам треба зробити це знову. Я тут не для того, щоб нашкодити вам або вашим... У коридорі позаду Моніки відчинилися двері. Дівчинка на межі підліткового віку з волоссям кольору, як у матері, висунулася в коридор. — Мамо? Запитала вона тремтячим голосом: "Мамо, все гаразд? Хочеш, я викличу поліцію?" Хлопчик, можливо, на рік чи два молодший за сестру, теж висунув голову. Він тримав у руках старий баскетбольний м'яч і нервово крутив його. Я озирнувся на Моніку. Жінка заплющила очі. По щоках котилися сльози. Це зайняло якусь мить, але вона перевела подих і заговорила з дівчинкою чистим, спокійним голосом, не обертаючись. — Все гаразд. Дженні, Біллі, поверніться в кімнату і замкніть двері. Я не жартую. — Але, мамо! — почав хлопчик. — Худко! — сказала Моніка напруженим голосом. — Ходімо, Біллі! Дженні поклала руку на плече брата. Вона подивилась на мене лише на мить. І її очі здалися мені занадто дорослими і занадто мудрими для дитини її віку. «Ходімо!» Вони зникли в кімнаті, зачинили двері і замкнули їх за собою. Моніка дочекалася, поки вони пішли, а потім знову розплакалася. «Будь ласка, будь ласка, пане Дрезден, ви повинні піти. Якщо ви будете тут, коли почнеться буря, якщо він дізнається...» Вона сховала обличчя в долонях і видала тихий скрипучий звук. Я підійшов до неї ближче. Мені потрібна була допомога. Якби їй не було боляче, які б муки вона не переживала, мені потрібна допомога. І, здається, я знаю, чиї імена треба пригадати. Іноді доводиться бути покидьком. Моніко, будь ласка, я припертий до стіни. У мене немає вибору. Всі докази, що є, ведуть сюди, до вас. І у мене немає часу чекати. Мені потрібна допомога. Або я закінчу так само, як Дженніфер, Томмі і Лінда. Вона дивилась на мене, не відводячи погляду. Будь ласка, допоможіть. Я дивився в її очі і бачив там страх, горе та втом. Я бачив, як вона дивилась на мене. Я давив на неї. Вимагав більше, ніж вона могла собі дозволити дати. Гараст. Прошепотіла вона, відвернулася і пішла до кухні. Гараст, я розповім все, що знаю. Але нічим не зможу допомогти. Вона зупинилася на порозі і озирнулася на мене. Її слова вбивали вагою переконання, силою правди. І вже ніхто вам не допоможе.